Розділ шістнадцятий, у якому читач нарешті довідається, що упродовж останнього року відбувалося з викраденою злим мелегантом Гінневрою, коханою Ланселот, а, септо юттою, коханою Рейневана. У монастирі Домініканок у Кроншвіці у цей час перебували чотири новіціатки, дві ансіладеї, шість конверсій, чотири пани з добрих родин. Тільки змінювалося. Дівчата вибували і прибували, а поява новенької щоразу ставала сенсацією. Новенька впадала в очі. Обличчя ставали буденними так швидко, що кожне нове моментально притягувало погляд. Але новенька вирізнялася і статурою. Вона ще не звикла горбитися, через що вивищувалася понад загальним рівнем. А ще її видавав голос, який дисонансом вибивався із шепотіння решти. Ясна річ, жорсткий монастирський статут нівелював відмінності в блискавичному темпі, згладжуючи їх немов куток, але протягом якогось часу новоприбула виконувала роль сенсації сезону. Дівчина, яку підселили в дорміторій у переддень Івана Хрестителя, мала, як оцінила Ютта, всі основні прикметні риси якості сенсації сезону. Вона була надзвичайно красива. І зграбно фігуру не міг зіпсувати навіть гидкий лантух, який тут називався рясою конверсії. Каштанами волосся утворювало на чолі пустотливий кучерик, а в карих очах вигравали лукаві іскорки, які контрастували з ніби стурбованим виразом миловидно овального обличчя. Дівчина сіла на виділеному їй ліжку, єдиному вільному в дорміторії. Випадково сталося так, що це було ліжко біля ліжка юти котра саме підмітала в дорміторії. «Я Вероніка», – представилася новоприбула. Тихо і покірно. Заборона вживати прізвища була першою річчю, яку в монастирі втовкмачували конверсії в голову. Якщо голова не була найсильнішою стороною конверсії, заборону бувало втовкмачували інакше. «Я Юта, здравствуй і розташовуйся». «Добре, ліжко». Оцінила Вероніка, сівши і кілька разів підскочивши. Увесь Сенфальці в мене було набагато гірше. Сподіваюся, в ньому ніхто не помер. У цьому місці ніхто, не рахуючи куни-гунди. От, чорт, Вероніка перестала підскакувати. Від чого вона померла? Кажуть, що від легень. І от те усміхнулася кутиком вуст. Але я думаю, що з нудьги. Вероніка довго дивилася на неї, а в очах її спалахували іскорки. «Ти мені подобаєшся, Юто!» – врешті-решт сказала вона. «Мені пощастило. Я сьогодні помолюся за найбіжку кунегунду, на подяку, що вона звільнила це ліжко. А стосовно сусідки зліва, мені так само пощастило». «Якщо тобі подобаються критинки, так». Вероніка пирснула. І тут же посерйознішала. «Ти мені справді подобаєшся». «Ти справді не гаєш часу». «Бо його шкода гаяти. Вероніка подивилася й в очі. «Коли зустрічаєш рідну душу, врешті-решт таке трапляється не щодня. Кроуншвіц не перший мій монастир, а твій?» «Теж ні». «Далі холод», – констатувала немов би із сумом Вероніка. «Далі недовіра і неїжачені гулки», Тебе ув'язнили або зовсім недавно, або дуже давно. У цьому монастирі, – дещо м'якше відповіла Юта, – мене тримають від 20 травня, а ув'язнена я з кінця грудня минулого року. Вибач, але говорити про це я не хочу. Події грудня 1428 вирізалися в пам'ять Юти як послідовність раптових, але не поєднаних спільним значенням образків. Почалося з того дня, коли іржання коней, крики, тріск, з яким виламувалися ворота, порушили сонний спокій монастиря Кларисок у Білому костелі. Вона була у трапезній, коли туди ввірвалися озброєні люди, схопили її і витягли на подвір'я. Тоді ж почалися й образки. Зв'язаний Рейневан, він сіпається в руках кнехтів, а Батиса з розбитими до крові губами – і книги, і гордість, які пожирає вогонь на величезному вогнищі. Заплекані черниці та конверси. Потім зембиці. Добре знайоме її місто, знайомий замок, знайомий лицарський зал. Знайомий Ян Зембицький, одягнений, як завжди, модно. Угаптований лентнер, міпарті і полон'є із довжелезними носаками. Ян Зембицький, якого називали «взірцем» і «церкалом лицарства». Колись такий пуштивий, що до її матері, такий щедрий до її батька. Зембецький який і її саму колись удостоїв приємним компліментом. І ось раптом це дзеркало лицарства з піної на губах шматує на ній вбрання, при всіх присутніх у зелі чоловіках оголює і похитливо торкається, гидотно погрожує ганьбою і тортурами. І все це задля того, аби шантажувати, і залякати Рейна, вона, її любого, й коханого, і алькасина, і ленселота і Трістана, котрий дивиться на це все з перекошеним обличчям, білим, як риб'яче черево, і очима з яких, здається, ось-ось потече кров, змішана зі сльозами лютій приниження. І оцей, власне, Рейнеман, той самий, водночас немов би зовсім чужий, цілком чужим, ніколи досі нечутним голосом, Погоджується на якісь страшні, жахливі, негідні, ганебні речі. Погоджується на них, аби її врятувати. На що Рейневан тоді погодився, вона так і не дізналась. Князь Ян наказав кнехтам вивезти її. Вони шарпалися, однак це не допомогло. І витягли на кружганок, а тоді в коридори. І сукенка і шеміза були розірвані аж до пояса, груди на виду них, ти, ясна річ, не могли пропустити такої нагоди. Як тільки вони опинилися у відлюдному місті, її приперли до стіни. Один затиснув її рот смердючою долоною, решта регочучи обмацали її. Нею тіпало відогиди, но спазматично дрижало. Їм це подобалося. Вони подвоїли зусилля. Їхні регіт і соромецькі коментарі врешті-решт привернули увагу когось, із більш високопостелених, На кнехтів посипалися побої. І чула звуки ляпасів і глухі удари кулака. Її впустили, вона сунулася на підлогу і знепритоміла. Вона очуніла в темному пустому льоху, що смердів прокислим вином. Вона втиснулася в кут, підтягнула коліна під підборіддя і міцно обхопила їх руками. У цій позі вона завмерла. Надовго. Дуже надовго. Коли її виводили з льоху, вона була зболена і здерев'яніла, закоцюбла як труп у Рігор Мортіс. Вона абсолютно не знала, що з нею відбувається. Навіть тривога не могла пробитися крізь туман, який оповив її чуття, обплутавши її товстим шаром якогось м'якого і непроникного. Тоді знанецьке було свіже нічне повітря, холодне, навіть морозине. Спочатку здавалося, що воно її притомнить, але це було хибне враження. Ляснув батіг, коні заїржали, світ почав трястися. Коли вона опритомняла, був день. Морозний сонячний день. Подвір'я корчми або постоялого двору у запряжці міняють коней ті, храпляють з їхніх ніздрів бухає пара, каркають ворони. Піє півень «Панна Депольда. Чоловік невисокий, з розумними очима, Незнайомий, абсолютно чужий. Звольте переодягтися. Дивний акцент. Прошу інделігенцію, але показуватися в такому подертому вбрані не личить. Диспект, то ж це надто притягує погляди. Прошу натягнути ось ці речі. Піє півень. Гавкає собака. Хрупе кінь, якого запрягають. Ви мене чуєте, пан, розумієте? Ляскає бе коні ржуть, віз підскакує і стуганить на мерзлому ґрунті. Холод бе дьорить, думки яснішують. «Панну Депольда, тут ми зробимо привал, про що не робити?» Вона розплакалася, розривілася, зашмаркалася, як дитина, і як дитина тремтячою рукою розмазала сльози по лиці. Крізь сльози бачили, як він скривився. Кинув віжки пехолкові, сам узяв її під руку, повів у бік будинку. Щось говорив. Вона не слухала, планувала. Вона коротко вдерла його ліктем в ухо, вирвалася з захвату і з силою копнула в пах. Коли він скулився, ще раз копнула у бік голови. Пахолок дістав кулаком по оці, сів, тримаючись за лице. У чотири скоки перебігла подвір'я. Штурхнула і повалила другого пахолка, вирвала в нього вішки, скочила в сідло, копняками і ударами змусила коня пуститися у чвал. Підкови застокотіли по мерзлій землі. Вона нахилила голову до гриви і стрілою помчала до брами. «Я втекла», – подумала вона. «Я вільна». За самою брамою він її схопив. Різко смикнув, стягнув із сідла, вона шерпнулася марно. Він мав залізну хватку. «Яким чудом?» – подумала вона. «Яким чудом він тут опинився?» «Чудо називається транслокація!» Прошипів він, болісно стискаючи її плече. «Здатність переноситися в просторі. Я черівник. Для тебе в цьому, мабуть, нічого нового, адже твій коханий теж черівник. Не виривайся!» «Пусти, болить!» Знаю, мені теж болить там, куди ти копнула. Ти заскочила мене зненацька. Риспала мою пильність, прикинувшись плексійкою. Це не повториться, тобі не вдасться це повторити. Повіри, більше не пробуй. Він поставив її на рівні ноги, штовхнув руки паховків. Без надмірної брутальності. «Я врятував тебе з лап князя Яна», сказав він, Відвернувшись, немов хотів продемонструвати великодушну байдужість. Викрав ізембець, везу в місце, де протягом якогось часу ти будеш захована від світу. Тільки не питай мене, за яким правом. За яким правом? Сховатися на якийсь час у твоїх інтересах. Навколо монастиря у білому костелі здійнявся галас. Занадто багато галасу. Культ великої матері. «Сустринство вільного духу, вальденські ритуали, а радійська має, повір мені, буде краще, якщо ти на якийсь час зникнеш». «Для кого краще?» Він не відповів, махнув рукою, повернувся і пішов. Вероніка не здалася. Чергова розмова відбулася через три дні в неділю, коли після меси і от сиділа на дошці в нецесаріумі. Вероніка зайшла... Підтягнула ресу і безцеремонно всілася над дірою поруч. «Не серце, випередила вона Ютину реакцію. «Ти злишся на мене за те, що я шукаю з тобою контакту? А з ким мені шукати? З цими ідіотками-конверсами?» «Це принизливо!» Юта дивилася не на неї, а на риску на стіні. «Це справді принизливо!» «Пах, де, ми з тобою з одного тіста, і сидимо тут у голову дам відтяти з подібних причин. Тобі погано самі, я ж бачу, і тому ти так реагуєш. Я через місяць буду така сама. Допоможімо одна одні. Ти мені, а я тобі». «О, ти мені, а я тобі», – стишила голос Вероніка, – «бо я, Юто, це мій третій монастир». З мене досить. Я тут з божеволею. Я хочу втекти. І маю пропозицію. Давай утечемо разом. Удвох. Юта Делі дивилася на риску на стіні. Але мимоволі кивнула головою. Заходи Вероніки увінчалися. Треба було визнати цілковитим успіхом. Ютта перестала дутися. Через чотири дні дівчата сідали вишивати серветки одна біля одної. Через тиждень були вже близькими подругами. Через два тижні дійшло до відвертих визнань. Вероніка носила прізвище фон Ельсніц, і батьки мали маєтки поблизу Галла. Монастир домініканок у Кроншвіці був для неї, як виявилося, вже третім. Перед цим її отримували в канонічок у Генроде і в кларисок у Весенфельсі, Її ізолювали, як вона стверджувала, з волі батьків, як покарання за гріховну любов. Коли ж Юта наважилася врешті-решт розповісти свою історію, Вероніка аж розкрила рота від подиву. «Свята Вероніко-патронко!» Вона приклала долоні до «Та це ж як у романі! Змови і шпигунство, напади і викрадення, єрес і магія! Принці, розбійники і чарівники, твій коханий справді гусити мах? Ага, ну тоді я виглядаю блідо, блідо і нудно!» Гірше, ніж те вчорашня риба на обід. Мене подумати тільки засадив сюди дурень, якому заквертіли женячки. Тобто, син сусідів, бідних родичів, далекий кузен. Ми зустрічалися, і я дуже хотіла, тому... Сама, розумієш, півроку нам любов минав часто в стогу, то у стані, на сіннику. А той, якщо вдавалося, в подружньому ложі батьків. Що стосується мене... То, щиро кажучи, саме заняття подобалося мені набагато більше, ніж кузен. Я подумувала про те, щоб змінити об'єкт. Але кузен-дурник не зрозумів, у чим річ. Йому здавалося, що то велике кохання. І побіг до батьків просити мої руки. Усе розкрилося. Про одруження не було мови. Батько і мати навіть думки такої не допустили. Але перейнялися всім достатньо, щоб запроторити мене на спокуту до канонічок». А кузена його батьки послали до Мальбурка, до ордену Діви Марії. Певно, там, уже цього тютю Литвини впіймали і зробили з його шкури бубон. Так що мені годі розраховувати, що він прибуде сюди на порятунок на білому коні. А твій? Що, мій? Твій коханий, славетний медик, чарівник і єретик прибуде на білому коні, щоб тебе визволити? Не знаю. Розумію покивала головою Вероніка. «А вже ж розумію. Ти казала, гусит, людина ідеї, вірний ідеалам, ідеалам у першу чергу і перед усім». «Значить, на білого коня нема чого чекати. Треба буде взяти справу у свої руки. бо я тут до кінця життя вишивати серветки не збираюся. Мені вже і зараз, як їх побачу, блювати хочеться юто. А ти думала, що? Ти думала раніше про втечу? Думала». Першу спробу втекти вона зробила вже наприкінці січня. Ютта наважилася на це через прозичну річ – холод. Вона не терпіла холоду. Через холод ставала нещасною. У монастирі Магдалинок у Новогородці єдиним приміщенням, яке опалювалося, був каліфакторій. А ще тепло було в кухні. Ютта з радістю зустрічала дні коли їй припадало чергувати на кухні або працювати у калефакторії за виробництвом пергаменту і чорнила. Але це були нечисленні хвилини щастя. Треба було повертатися до молитов і до придіння вовни, яке в Новгородці мало промислові масштаби. Монастир працював як мануфактура на повну силу, три зміни. Прясти було холодно. Підлога і стіни функціонували як людовна. З Юти цього було досить. При першій же негоді вона закопалася в призначенні для вивезення купі кухонного сміття. Пріориса закрила книгу, яку читала. Це була «Liber de Культура Хорторум Велефрида Страбона. Книга про садівництво Латина. Ну, і як ти себе почуваєш? запитала вона без гніву, радше з докором. Як ти себе почуваєш, після того, як тебе. Виловили скупи компосту. Воно справді було того варте. Юта витягла з волосся капустяний листок, стерла з вуха і щоки слиз із ріпи. і з погордою підняла голову. Сестра Леофортіс це помітила. Та що з нею розводитися? вирішила вона. Дозволь, матінко, я заберу її достань. Двадцяти різок вистачить, щоб у неї минули ці примхи. «Задумайся!» Пріориса не звернула на черницю уваги. «Що було б, якби тобі вдалося?» «Припустимо, що тобі вдалося. Вночі ти виповзаєш зі смітника і вільна як птаха. Куди ти йдеш? Ти ж не знаєш дороги!» «Запитуєш когось. Кого?» «Ти самотня дівчина, без опікуна. Ти знаєш, що таке самотня дівчина, без опікуна?» «Сексуальна іграшка». Для кожного, хто захоче погратися. Для кожного сільського парубка. Для кожного селяка, Для кожного мандрівця. А для кожної банди розбишак, яких тут валандуються сотні, ти, іграшка, на тривалий час. Поки не набриднеш. Поки від того, що вони з тобою робитимуть, ти не перетворишся на покриту синяками шмату, на почвару з чорним відбиття і ридань обличчям, Яке ледве волочитиме ноги. Ти подумала про це, коли планувала втечу. Ти враховувала такий ризик. Відповідай, бо мені цікаво. Юта різко видвернула голову. З її волосся злетіли дві морквяні лушпайки. Вона, звинувачуючи, показала пальцем сестра Леофортіс. Сліпа, нічого не хочу бачити. Думай тільки про одне, про свого коханого. А до коханого всі шляхи добрі. Невже? Пріориса не зводила з Юти погляду. Ти справді настільки сліпа? Мене поінформовано, тож я дещо знаю про тебе і про твого коханця. Твої батьки, люди з високим статусом, ніколи не погодяться на цей союз. Ти збираєшся жити в ріху без батьківського благословення? Та ж так не можна. Це суперечить Божій волі. «Її полюбовник гусить, проклятий відщепенець!» Втрутилося Леофортіус. «Що й там, батьки? Що й там, Бог? Їй миліше поневирятися, аби з ним!» «Це так, відповідай! Та відповідай же нарешті, панянко!» І от ти стиснула губи. Людмила Протков, пріориса конвенту Серорис Беата Марія Магдалена у Новогородці, розвела руками. «Я здаюся», – сказала вона. «Сестра Леофортіс». «Двадцять різок?» «Ні, хліб і вода протягом тижня». Десь через тиждень після запустів до новгородця по мене прибули дивні люди. Хоч вони були маломовні, я здогадалася, що це слуги того, який мав дивний акцент. Везли мене кілька днів у закритій колепці, довезли до монастиря цистерціянок – Потім з'ясувалося, що це Мар'їнштерн у лужицях. Побачивши, що я з кожним разом опиняюся все далі від дому, я майже втратила надію, відчувала, що мушу втікати. У лабораторії я виявила віконці з розхитаними кратами. Половисоко мені треба було не менше трьох зв'язаних простираду. Одна з конверсок справляла враження порядної. Я їй відкрилася, а вона... Негайно донесла... Легко здогадалася Вероніка. Софію фон Шилленберг, настоятельку монастиря в Мерінштерні, черниці бачили рідко. Майже виключно під час конвентуальної меси. Подейкували, що її повністю поглинає робота над справою всього життя, історію правління та описом діянь імператора Фрідріха і Барбароси. «Чим цікаво знати, тобі так допекла наша обитель, що ти вирішила втекти?» Вона склала руки на ладанці та вервиці. «Роботою на ставах з коропами? Ти не любиш коропів? Мені шкода, але монастир мусить із чогось жити. А крім риби, яких крив ти зазнала? Що тут у нас такого страшного? Від чого треба втікати, стрибаючи з високої стіни? Що тобі досадило, пан Юто?» «Нудьга!» «Ах, нудьга!» А там, за стінами у твоєму теперішньому світському житті, що було аж таке захопливе? Чим це ти заповнювала собі цілісінькі дні? Які це в тебе були повсякденні розваги? Полювання? поєтики і бійки? Азартні ігри? Турніри? Війни? Заморські подорожі? Чим це твоє дотеперішнє життя було цікавішим? Що в тебе там було таке, чого немає тут? Що? Вишивати на пальцях і прести на пряці ти можеш і в нас. Скільки захочеш, пліткувати, щоб таїти про дурниці, можеш досхочу, та ще й краще, ніж у бо товариство більш інтелектуальне. То чого тобі питається я бракує? Мужчини? А хоч би так, гордовито відповіла вона. Щоб далеко не ходити. Ова. Адже ми вже вкусили грішної насолоди, і тобі хочеться мужика. «Ну що ж, з цим у нас може виникнути проблема. Сестри якось дають собі раду, зрештою, для чого ж один і розум? Я не підмовляю, але й не забороняю. Ти мене не зрозуміла, не про це йдеться. Я люблю, і мене люблять. Кожна мить далеко від коханого, як поворот, всадженого в моє серце стилета». «Як-як?» – нахилили голову настоятелька. «Поворот, всадженого в серце стилета?» Холера, ясна дівчина, у тебе талант. З тебе може вийти друга Кристина Пізанська або Хільдегарда Бінинська. Ми дамо тобі пергамент і пера, чорнила хоч бочку. А ти пиши, пиши, записуй. Я хочу свободи. Ага, свободи. Либо необмеженої, дикої та анархічної на навзірець вальденців або чеських адамітів. Даремно глузуєш. Я говорю про свободу в найпростішому розумінні, без стін і град. А де б ти хотіла її шукати? Де ми, жінки, можемо бути більше вільними, ніж у монастирі? Де нам дозволять здобувати освіту, читати книги, вести диспути, вільно висловлювати думки? Де нам дозволять бути самими собою? Грати, які ти вирвала, стіна, з якої ти хотіла стрибати, нас не ув'язнюють. Вони нас захищають, нас і нашу свободу. Від світу, в якому жінки є частиною хетнього інвентарю. де вони варті хіба тільки трохи більше, ніж молочна корова, але значно менша, ніж бойовий кінь. Не обманюй себе тим, нібито твій коханий, заради якого ти ризикувала отримати складні переломи, інакший. Він не інакший. Сьогодні він любить тебе і боготворить, як пірамтизбу, як... Ерек Еніду, як Трістан Ізольду. Завтра він лупцюватиме дрючком, якщо відкриєш рот без дозволу. «Ти його не знаєш, він інакший, він... Годі!» Софія фон Шеленберг махнула рукою. «Хліб і вода протягом тижня».